Egunon aurraka? Egunon! Biarr uh, martsoanen sortzia eta emazte handana uh, griban jarriko da. Zuen iduriko, zendako emazteak griban izanen dira biarr. Be batzutan ez baitzira berdin um, tratatuak uh, gizonak eta emazteak um, sortzian be, berdin tratatuak dira. Batzutan uh, emazteak obligatoa dira otuak idatziak gizonarekin. Ola gizonak ikusteko zeh uh, noa joiten den. Beste egi batzutan, auk batzokzen dute laik mutikoa badatxik itzen dute neska badat iltzen dute. Ay, neskaak iltzen dira? Bai. Batzutan uh, aukak joiten dire laik eskolat, um, mutikoak joiten dire eskolat eta neskaak ez dute izu joitze eskolat. Hmm? Hirtiane goiten dira. Dorbaiteko kantzen gutun bat, idatziazena ez, ez duzua eskolara joaitean, eskabat baitzen, eta eskabat baitzen, eta horrean egumatetan zortzobuz seantidokatu zuten. Golpatu <tusen> zen. <tusen> Uste dozia egunguzietako bizian, emaztek edo gizonek, hemen, eskoalerian ere, emaztek eta gizonek berbizia dutela? Ez. Zertan? <tusen> Be, stek gwa du tepo cheketan, mochikwek ez. Bistek? Bia, dibidaz garbi keta egitean, usum neskeek dute gitan ema stek. Ego, chukaldatzen dute neskeek, ta mochikwek bauf bauf. Be, hori normanena? Neskeu batu sebi losek, ta mochikwek laburak. Eus obligatia! Eus emastek, etxean iten toste eta gizonak kamfua nari dira lanian. Normala da. Normala idu ditzenza osie? Bai! Gisonak ez dakite ebe iten machine a laver. Ene amak, saridu pastitabat, idatzia lola invernen ea machine Olaitek batak egiten eta amak ez dufe betiten. Uxua amak dute egiten ditean ariak. Mm -hmm. e, Etaizia iduri emazteke euh, edo gizonek biek egiten aldituzti lasiak eipatzen dituzien egun guztietako lan horiek. Bai. Bai. Abe, ah, bai! Bai egin uxua hola euh, da. Nesendako, normalada sindako hori? Ez eza normalainetako, eta... kosta... Mutzikoak, daneskak dira, me ebisten ez berdinak dira. Enean batzutan ahitak du egiten xukaldean, uh, no, mm. batzutan uh, berak du masiten nalabe egiten, eta wala. Eta ere amak ez dik duzite? Batzutan ere amak. Ene amak beti. Badu ofizio bat zure amak? Bai. Beaz lanetik landa, etxeratxartzen delarik, zure ahitabezala, biek barneko guziak partekatzen dituzte? Ez, bai, eneak ez bai. Bai. Ez, Ez. Ez. Hori da, egun guztietako lanean, eta badira holako diferentzia batzu ere jendaktean, emazteak adibidez lan bat egiten dutelarik, gizonak baino gutxiago gutiago irabazten dute, edo hauren eziketa ere gehien bat emaztean gainda. Holako diferentziak ere badira jendaktean, kipitzen ari dinenak, urteak e, pasatu eta bean. Oraino badira, zieni duriko horiek guztiak onartu behar dira? Ez. Hmm? Denek nahi dutela nahi dutela nahi Mundu behar dina behar da denetzat. Uh -huh. Martxoaren tzortzia ahipatzen delarik usu uh, feministen eguna dela erraiten da. Ziendako zer da feminista bat? Zer! Ez takit zer gana genere. Feminista da neska. Neska bat. Ez duzi esekulan entzunit, zori? Ez!